Розділ 30. Скарлет підійшла до високого трюмо і, закинувши голову, подивилась на себе. У потрісканій залоченій рамі перед нею стояла незнайомка. Враження було таке, наче вона вперше за цілий рік бачить свій образ у дзеркалі. Насправді вона заглядала в дзеркало щоранку, переконатись, чи чисто вмилася, чи добре зачесала волосся, але що її обсідали всякі клопоти, то не дуже було коли приглядатися до себе. А тепер перед нею була якась незнайомка, бо ж не може бути, що ця жінка з запалими щоками і є Скарли Тогара. У Скарли Тогари привабне, кокетливе, житті радісне личко, а на цьому обличчі ніякої приваби і ні сліду завжди властивих їй чарів. Це обличчя бліде й напружене, Чорні брови над наддеть розкосими зеленими очима, гострими лініями розбігаються в над білої шкіри, мов крила переляканого птаха. І щось тверде і запекле в ньому. — Та мені ж нічим привабити Рета! — подумала вона, і знов її охопив розпач. — Я ж така, як скіпка, просто страх! Вона поблескала себе по щоках, шарпливо намацала ключиці, відчуваючи, як вони випинаються під блузкою. І груди у неї тепер такі маленькі, зовсім як у Мелані. Доведеться підкладати в лівчик подушечки, щоб груди здавалися більшими, хоч вона завжди зневажала дівчат, які вдаються до таких штучок. Подушечки. Це привело її на пам'ять її одежу. Вона опустила погляд на своє плаття, розправила латані складки внизу. Рето й подобається жінки, добре й модно вдягнені. Скарлетт зажурено згадала зелену сукню з оборками, в якій уперше з'явилася на людях після жалоби. На ній був ще зелений капелюшок з пір'ям, подарунок Рета. Згадала, якими компліментами він тоді обсипав її. Згадала і червону крадчасту сукню Еммі Слеттері, її оздоблені червоним чобітки з китичками, і плаский капелюшок. І від заздрощів пройнялася ще дужчою ненавистю до цієї пройди. Хай воно і претензійне, але ж усе новеньке й модне, таке, що очей не відведеш. А їй же самій так хотілося привертати загальну увагу, надто ж увагу Рета Батлера. Бо як він побачить її у старій сукні, відразу здогадається, що справа у Тарі Кепскі. А він нізащо за що не повинен про це здогадатись. І як вона могла бути такою дурепою, сподіватися, що, з'явившись в Атланті, враз його і завоює, коли в неї така ходюща шия – Голодні котячі очі й лахміття на плечах. Якщо вона, навіть бувши все озброєні своєї вроди, маючи до собі найгарніше вбрання, не спіймала його в шлюбні сельця, то хіба можна на це сподіватись тепер, коли вона така змарніла і одягнена в дрантя? Адже якщо вірити листам тітонький туб, у нього грошей більше, ніж у будь-кого в Атланті, і він може вибрати собі хоч яку красуню, доброчесно чи ні. Але нехай, понура подумала вона. «Зате в мене є щось таке, чого більшість красунь взагалі немає. За боротися до кінця. А коли б мені ще ладно вбратись?» Проте в тарі не лишилося жодної ладної сукні. Всі були булицьовані-перелицьовані і латані-перелатані. «І нема на це ради», – подумала вона, безнадійно дивлячись собі під ноги. На підлозі лежав оксамитовий килимелен, що був кольору зеленого моху – поки не вицвів, не став зачовганий, потертий, подертий, бо стільки ж чоловік спав на ньому. І вигляд цього килима ще дужче її засмутив. Тара така сама була обшарпана, як і вона. Присмерк у приміщенні гнітюче діяв на Скарлет. І вона, підійшовши до вікна, підняла раму, розчахнула віконниці і впустила до кімнати останні промені при зимового сонця. Потім причинила вікно, і прихилились головою до оксамитових порт'єр, втупивши погляд через порожній вигін туди, де чорні кедри стояли над родинним кладовищем. Портьєри були такої зеленої барви, як мох, гладенькі і ледь-ледь лосхітливі, і вона з приємністю потерялась об них щукою, мов кицька, а тоді раптом придивилась до них ближче. За хвилину вона вже тягла через кімнату важкого столика з мармуровою стільницею, його заіржавілі коліщатка скрипуче опиралися. Підкотивши столика під вікно, вона підібрала полу, вилізла на нього і, звівшись навшпиньки, спробувала дотягтись до масивного карнизу. А що було надто високо, то вона так різко шарпнула портьєру, аж цвяхи повилітали, і портьєра, і карниз усе вкупі з грюкотом упали додолу. Ту ж мить, немов чудом яким, двері вітальні причинилися і показалось широке чорне обличчя мамки, кожна зморшка якого свідчила про ревну цікавість і найглибшу підозру. Несхвальний погляд її зупинився на скарлет, яка ще стояла на столику, підібравши сукню у вище колін, щоб зручніше зіскочити на підлогу. Збуджений тріумфуючий вигляд скарлет одразу занепокоїв мамку. Нащо це вам знадобилися потьєри міс Елен? Суворо поспитала вона. «А чого ти підслуховуєш за дверима?» огризнулась Скарлетт, моторно скочивши вниз і підбираючи з підлоги важкий запорошений оксамит. «Та чого ти підслуховувать?» – відказала мамка, до добою. «А от вам таки нічого робить з пот'єрами, міс Елен. А то, бачи, гарниз зірвали і в пилюці все виваляли. Міс Елен дуже їх любила, пот'єри, я не дозволю так їх нищити. Скарлет блиснула на мамку з зеленими очима, в яких уже грали веселі бісики. Зовсім, як у того свавільного дівчиська з давніх добрих днів, що за ним так зітхала мамка. «А номер бігай на горище та принеси мою скриньку з викріками. Чуєш, мамко?» – гукнула вона, легенько підштовхуючи негритянку до дверей. «Я збираюся пошити нову сукню». Мамка не знала, як бути. Її вкрай обурила вимога, щоб вона зі своїм 200-фунтовим тулубом кудись бігла, тим більш на горище, а ще в ній зродилася страшна підозра. Швидко вихопивши портьєру з рук Скарлет, вона притисла її до своїх дебелих обвислих грудей, мов священну реліквію. «Коли у вас на думці пошити собі сукню з пот'єр міс Елен, то я не допущу такого, поки я жива цього не буде». На обличчі молодої господині з'явився вираз, що його мамка визначила б так – Уперлась, як корова. Але потім він перейшов у усмішку, проти якої мамці завжди важко було встояти. Однак цим разом стара не піддалася. Вона розуміла, що цією усмішкою мій скарлик хоче ввести їй круг пальця, тож вирішила ні за що не поступатись. «Не будь така лиха, мамко. Я їду до Атланти позичити грошей, і для цього мені потрібна нова сукня». «Ніякої нової сукні вам не треба, тепер дами не ходять в нових сукнях, вони носять старі і ще пишаються цим. А донька міс Елен може ходити і в рам'ях, кожен і так її поважає, наче вона в шовках». Той самий затятий вираз і знов почав находити на обличчя Скарлет. «Господи!» – подумала мамка. – «Це ж треба таке!» Міс Скарлет робиться дедалі більш схоже на Джералда і дедалі менш на міс Елен. «Послухай, мамко, ти ж знаєш злиста туп? що цієї суботи в Місфені Елсінг весілля, і я, звичайно, хочу на ньому бути. Задля цього мені й потрібна нова сукня. Та сукня, що на вас, нічим не гірша від весільної сукні Місфені. Міс написала, що вони зовсім зубожіли. Але ж мені потрібна нова сукня. Ти не знаєш, мамко, що нам до зарізу треба грошей, податок? Я все знаю про податок, мем, тільки знаєш? Та що ж, мем, Господь дав мені вуха чи ні? Тим паче, що місте Віл ніколи не причиняє щільно дверей. Чи було хоча б щонебудь, чого мамка не почула? Скарлет дивувалась, як вона з такою важезною тушею, від якої аж підлога вгинається, може скрастися зовсім нечутно, як індіанець, коли хоче підслухати. «Ну, як ти все чула, то либонь знаєш і те, що Джонас Вілкерсониця його Еммі, а то ж мем знаю», – сказала мамка, зблиснувши очима. «Ну, тоді і не впирайся, як му, мамко!» Хіба тобі не ясно, що я мушу поїхати до Атланти і роздобути гроші на податок? І чималі гроші. Це конче треба, вона стукнула кулачком об кулачок. Боже милий, мамко, та ж вони викинуть нас усіх на дорогу, і куди ми тоді дінемось? І ти будеш торгувати зі мною за клапать маминих портієр, коли ця голодранка Еміслеттері, що била мою маму, надумала поселитися в нашому домі і спати в маминому ліжку. Мамка переступала з ноги на ногу, мов норовистий слон, вона невиразно відчувала, що її таки хочуть обвести круг пальця. «Ні, мим, я не хочу, щоб якісь там голодранці поселилися в домі міс Еллен, або щоб нас вигнали на дорогу, але раптом вона втупила в скарлет осудливий погляд. А в кого це ви збираєтесь діставати гроші, що вам потрібна нова сукня?» «Це вже моя власна справа», – відповіла заскочена зненацька Скарлетт. Мамка подивилась на неї пронизливо, як у ті дні, коли Скарлет була малою і марно силкувалася знайти виправдання своїм витівкам. Вона, мовби би, читала її думки, тож Скарлет мимохідь опустила очі, вперше відчувши докори сумління за те, що надумала зробити. «Так оце вам потрібна нова гарна сукня, аби легше було грошей позичити. Щось воно не те, і ви не кажете, де збираєтесь їх діставати». «Нічого я не буду казати!» – зірвалася врешті Скарлет. «Це моя власна справа. Але ти віддаси мені портьєру і допоможеш пошити сукню чи ні?» «А тож, мем, поможу!» – покірно відповіла мамка, капітулювавши так раптово, що Скарлет запідозрила тут щось нечисте. «Я поможу пошити її, а за власної підбивки, може, викроємо нижню спідниці і панталончики оздобимо старим мереживом. Вона простягла Скарлет портьєру, і хитруватий усміх пробіг у неї по обличчю. «А міс Меллі теж поїде з вами до ланти, міс Скарлет?» «Ні», – відказала Скарлет, починаючи здогадуватись, що у мамки на думці. «Я їду сама». «Це вам так здається», – рішуче заявила мамка. «Але щоб ви в новій сукні самі поїхали?» «Ні, з вами я поїду. А то ж, мем, на крох я від вас». На хвильку скарлет уявила собі, як виглядатиме її поїздка до Атланти і розмова з Ретом в присутності мамки, що стовбичитиме над нею сторожем, мов здоровенний чорний цербер. Вона знову сміхнулася і поклала руку мамці на плече. «Мамко-голубонько, ти така добра, що згоджуєшся поїхати зі мною і допомогти, але як же обходитимуться усі інші без тебе? Ти ж у нас у тарі тепер усьому голова». «Ха!» Мовила мамка. Не замилюйте мені очі, міс Скарлет. Я вас знаю ще з тої пори, коли підклала під вас першу пелюшку. Я сказала, що поїду з вами до Атланти, то таки й поїду. Міс Елен перевернулася б в могилі, якби ви сама одна поїхали, коли там у місті повно янки і цих вільних чорників, і кого тільки там нема. Але ж я зупинюся в тітоньки Дріботуб. Опиралася і далі Скарлетт. «Містрі Ботуб – добре собі леді, і вона гадає, що все бачить, але насправді воно трохи і не так», – відповіла мамка, обернулася з величним виглядом, мовляв, а закінчено, і вийшла в хол, а через хвильку аж стіни здригнулись від її погуку. «Прісті, дитя моє, скочно на горище і принеси скриньку місь Скарлет з викрійками, і ще ножиці прихопи, тільки не так, щоб цілу нічих там шукати». «Ну, халепа, похнюплено подумала Скарлет. Це однаково, що мисливського пса мати собі за сторожа. Коли після вечері прибрали в їдальні, Скарлет і мамка на обідньому столі розклали викрійки, а з Юрій Некелін заходилися жваво упорювати з порт'єри атласну підкладку, тоді як Мелані стала протирати оксамит від пороху щіткою для волосся. Джералд, Віллі Ешлі сиділи собі збоку, боку, і усуміхно надивились на цю жіночу метушню. Всі вони піддалися приємному збудженню, що струменіло від Скарлет, хоч їм і неясно було, яка тому причина. Щоки Скарлет порожевіли, в очах з'явився якийсь шорсткий полиск, вона раз по раз сміялася. Всіх тішив її сміх, бо вже кілька місяців ніхто не чув його від неї. А особливо тішився Джералд. Коли він дивився на рухливу дочину постать, погляд його був не такий затуманений, як звичайно, і щоразу, як вона підходила близько, він схвально поплескував її по руці. Дівчата були такі збуджені, наче збирались на бал і відпорювали підбивку, кроїли оксамит і накидали на живу нитку та кревно, немов шили самим собі бальні сукні. Скарлет їде до Атланти позичити гроші або закласти тару, якщо доведеться. Ну то й що, як вона і віддасть має таку заклад? Скарлет запевняла, що можна буде легко викупити тару з наступного врожаю бавовни у них ще й залишаться гроші. І тон її був такий рішучий, що ніхто і не подумав піддати сумніву ці слова. А коли її запитали, у кого вона збирається позичити гроші, відповіла. «Хто зайве питає, тому язика прищемляє». І так грайливо, що всі засміялись. І почали піддражнювати її, який це у неї з'явився приятель-мільйонер. «Та це не капітан Ред Батлер?» – добродушно підшкильнула Мелані. «Чим ще більше всіх розважила». Бо ж усім відомо було, як ненавидить його Скарлетт, а коли й згадує, то тільки словами «цей негідник Редбатлер». Однак Скарлетт не засміялася, почувши це ім'я, і Ешлі нараз урвав свій сміх, побачивши, як насторожено звернула мамка в бік Скарлетт. Перейнявшись спільним піднесенням, запропонувала скарлет свій комірець з ірландського мережива, трохи приношений, але ще гарненький, а керін стала наполягати, щоб скарлет взяла до Атланти її черевички, оскільки ні в кого в тарі не було кращих. Мелані попросила мамку не викидати жодного клаптика портєри. Вона облямує ними свій потертий капелюшок і викликала спалах сміху, заявивши, що старому півнові доведеться розлучитися зі своїм пишним пір'ям, чорно-зеленим з бронзуватим полиском, якщо він не дремене вчасно на болото. Скарлет, дивлячись, як миготять у роботі пальці, з притаєнною гіркотою та зневагою, слухалася в сміх навколо себе. «Вони ж гадки не мають, що насправді сталося зі мною, та із ними». І з усім півднем. Незважаючи на все, вони й досі думають, ніби нічого такого страшного не може з ними статися, бо ж вони не хто, а огари, вілкси, гамінтони, навіть чорнюки, і ті так гадають. Ну же дурні вони всі. Вони вік нічого не зрозуміють. Думатимуть і житимуть собі, як завжди жили, і нічого їх не змінить. Меллі може ходити в дранті, збирати бавовну власноруч. Вона навіть допомогла мені вбити людину, але ніщо не спромоглося її змінити. Вона й досі все та сама соромлива і добропорядна місіс Вілкс, справжня дама. Та й Ешлі бачив смерть і війну, і був поранений, і сидів у таборі військовополонених, і прийшов додому на попелище, і все одно він залишиться тим самим джентльменом, який володів 12 дубами. Вілл – це інша справа. Він розуміє, що таке справжнє життя, але ж він ніколи нічого не мав. То йому й втрачати нема чого. А Сюліни Керін, ці гадають, що всі з них тимчасові. Вони не переінакшитись, як того вимагають інакші умови. Їм здається, що все ось-ось минеться. Вони гадають, Бог вчинить диво їм на догоду. Але нічого цього не буде. Якщо тут і станеться диво, то хіба завдяки Реттові Батлеру? А вони не зміняться. Може, це й мені посили, лише одна я змінилася, та й то, тільки тому, що пропекло. Кінець кінцем мамка випроводила чоловіків із їдальні і причинила за ними двері. Пора було приміряти. Порк повів Джералда нагору до спальні, а Ешлі і Віл залишилися в освітленому лампою холі. Якийсь час обоє мовчали, тільки чути було, як Віл незворушно жує тютюн мов худоби на жуйку. Але вираз його погідного обличчя був аж ніяк не безхмарний. «Не подобається мені ця поїздка до Атланти», – озвався він урешті тихим голосом. «Зовсім не подобається». Ешлі швидко глянув на нього, і тут таки одвів погляду бік. Але відповісти нічого не відповів, тільки подумав Нишком, чи немає увіла тієї самої жахливої підозри, що й в нього. Проте це було неможливо. Адже Віл не знав, що сьогодні сталося в садку, і що Скарлет дійшла до розпачу. Віл не міг помітити, як змінилося обличчя мамки, коли прозвучало ім'я Рета Батлера. Та крім того, звідки було Вілл обізнати про гроші Рета, про його лиху репутацію? Принаймні, Ешлі міг собі думати, що Віл нічого не знає. Хоча, вернувшись до Тари, Ешлі зауважив, що і Віл, і мамка знають такі речі, на які ніхто і не натякав. Вони, наче, наперед про все здогадуються. Щось лиховісне витало в повітрі, однак, що саме, Ешлі не знав і був без сили врятувати від цього Скарлет. За весь вечір вона ні разу не кинула на нього погляду, але її надміру вже бурхливі веселощі лякали його. Підозри були занадто жахливі, щоб викласти їх у словах. І він не мав права образити її, запитавши напряму. Ешлі стиснув кулаки. У нього нема ніяких прав на неї. Сьогодні він їх усі втратив назавжди. Він не може допомогти їй. І ніхто не може. Але дивлячись на мамку, як вона з похмурою рішучістю краяла портьєру, він трохи заспокоївся. Мамка така, що подбає про Скарлет, навіть коли та і огинатиметься. А винен в усьому я, подумав він у розпуці. Це я підштовхнув її до цього. Ешлі пригадав, як вона там у садку, випростила плечі, повернулася і пішла в дім, як гордо звела гору голову. Всім серцем він линув до Скарлет, його проймало захоплення нею і мучила власна безпорадність. Він знав, що в її словнику нема такого слова, як відвага. Знав, що вона б здивовано витріщилась, почувши від нього, ніби відважнішої істоти він у житті не бачив. До неї просто надійшло б, якби він сказав, як багато в ній справжньої відваги. Він знав, що вона бере життя, яким воно є, затято долає всі можливі перепони, змагається з ними безоглядно, не визнаючи поразки, і не складає зброї навіть тоді, коли поразка неминуча. Але за ці чотири роки він бачив і інших людей, що відмовлялися визнати поразку, що весело йшли на зустріч найбільшій небезпеці, бо вони були відважні, а проте поразки вони таки зазнавали. Дивлячись на віла у півмороці холу, Ешлі думав, що з роду ще не бачив, щоб хтось виявляв таку відвагу, як Скарлет Огара, котра вирушала завойовувати світ, озброївшись сукнею з оксамитової портьєри своєї матері та пір'ям з північного хвоста. Коли наступного дня Скарлет і мамка зійшли з потягу в Атланті, віяв пронизливий холодний вітер, а в горі клубочилися темносірі пластівці хмар. Станцію ще не відбудували після пожежі, і приїжджі опинилися серед попови та багнюки, що густим шаром покривали пожарище. Скайлет механічно роззирнулася, чи нема Пітера з тітеньшиною коляскою, адже в роки війни він щоразу зустрічав її, коли вона верталася з Дари. Але тут таки схопилася і зневажливо пиркнула на себе, що така забудькувата. Ніякого Пітера й не могло тут бути, вона ж не попереджала тітенький туб про свій приїзд, та, й крім того, Згадався й один з останніх тітончених листів. Стара бідкалась, що здохла їхня конячка, на яку розжився Пітер у Мейконі, аби привезти тітоньку після закінчення війни назад до Атланти. Скарлет пробігла очима вибоїсти і витолошений майдан побіля станції, сподіваючись побачити коляску когось із давніх друзів чи знайомих, хто міг би підвезти їх до тітоньки туб. Але довкола були самі чужі обличчя, і білі, і чорні. Мабуть, тепер ні в кого з її приятелів не лишилося повозів коли те, що писала туб, відповідало дійсності. Часи настали такі скрутні, що навіть челядь важко було утримати і прогодувати, не кажучи вже про коней. Більшість подруг тітоньки, як і вона сама, ходили тепер пішки. Стояло тут ще два-три фургони, що на них вивантажували якісь речі з вагонів. І ще було кілька забрьоханих бричок, де напередко красували красувались підозрілого вигляду суб'єкти – та ще один закритий екіпаж і одна коляска з якоюсь вирядженою жінкою в компанії офіцера Янки. Скарлетт аж дух забило, коли вона його побачила. Одна річ – прочитати в листі туб, що в Атланті стоїть військова залога північан і на вулицях повно їхніх солдатів. І зовсім інша – побачити наяву синю уніформу. На хвильку їй видалося, що війна ще не скінчилася, що ось зараз цей Янки кинеться на неї, пограбує і образить її. Народу біля залізниці було небагато. І Скарлик Мимохідь пригадався той ранок 1862 року, коли вона приїхала до Атланти, як молода вдова вся в жалобі і страшенно знудьгована. Який затоплений був тоді цей майдан? Фургони, екіпажі, санітарні карети, гамір навколо, ввозії кричать і сваряться, приятелі перегукуються. Вона зітхнула стугою за веселим збудженням тих днів, і зітхнула ще раз, подумавши, що це ж доведеться пішки добиратися до будинку тітоньки Туб. Щоправда, була ще надія перестріти на Персиковій вулиці котрусь знайому, що підвезла їх, бодай, півдороги. Поки вона стояла так, оглядаючись, до неї над'їхала та сама закрита карета, де напередку сидів світлошкірий негар середнього віку. Нахалившись до неї, він запитав. «Кляску, леді, 25 центів, доставлю куди хоч то в ланті». Мамка кинула на нього нищівний погляд. «Найманий екіпаж!» Оби... – обурилась вона. «Ти не бачиш, хто ми чорнюче!» Мамка народилася таки в селі. Але ж не все була сільською негритянкою, отож знала, що жодна порядна жінка не поїде в найманому екіпажі, тим паче закритому – коли її не супроводить хтось із родичів чоловічої статі, навіть присутності покоївки негритянки було недостатньо. Мамка промовисто бликнула на скарлет, помітивши її тужливий погляд на карету. Ходім віться, мій скарлет, найманий екіпаж, та ще й з вільним чорнюком. Нічогеньке товариство. Ніякий я не вільний чорнюк, гаряче заперечив негр. Я належу до старої містов, а це її карета, і я їжджу, аби заробити нам грошей. Яка це міста? «Міс Юзенна Толбот з Меліджвела. Ми перебрались сюди, коли старий господар загинув». «Ви знаєте її міс Скарлет?» «Ні», – з відповіла та. «Я мало кого знаю з Меліджвіла». «Тоді ми йдемо пішака», – рішуче заявила мамка. «А ти їдь собі чорнюче». Вона підхопила саквояж, в якому лежали нова оксамитова сукня Скарлет, капелюшок і нічна сорочка. Взяла під паху невеликого вузлика з власними пожитками і повела свою підопічну через багнисте папелище. Скарлет, хоч і воліла проїхати в екіпажі, не стала опиратись, щоб не псувати стосунків з мамкою. Відколи вчора мамка застукала її у вітальні з оксамитовою порт'єрою в руках, з очей у неї не сходив насторожений вираз. І це Скарлет не подобалось. Важковато буде уникнути її пильного нагляду. Тимто Скарлет вирішила не розбурхувати мамчин бойовий запал, поки мав в цьому потреби. Коли вони йшли вузьким хідником у напрямку до Персикової вулиці, Скарлет посмутніла, дивлячись, яких страшних змін зазнала Атланта. Усе тут зробилося зовсім незнайомим. Вони проминули місце, де колись стояв готель Атланта. Там були мешкали Ред і дядечко Генрі, А тепер від цієї вишуканої споруди лишилася тільки частина почорнілих стін. Склади, що тяглися на добрі чверть милі понад залізницею і містили тонни військового спорядження, ніхто не відбудовував. Під хмурним небом видніли самі понурі прямогутні підмурівки. Без шерегу цих будівель у вабіч колій і без спаленого депо залізниця виглядала якоюсь голою і сиріцькою. Десь серед цих руйновищ, уже і не розрізниш де саме, були і рештки складу, що дістався Скарлетту спадок від Чарлза. Торішній податок за ділянку сплатив дядечко Генрі. Колись треба буде повернути йому гроші. Це був ще один клопіт що тяжів над нею. За поворотом на Персикову вулицю скарлет глянула у бік п'яти променів і аж скрикнула, вражена побаченим. Френк розповідав їй, що Атланто спала на дощенту, але вона не могла собі уявити такої цілковитої руїни. В її пам'яті улюблене місто все ще було щільно забудоване розмаїтими спорудами та чепурними особняками. Але ось Персикова вулиця перед нею простягалася така оголена, позбавлена знайомих прикмет, що Скарлет наче вперше її побачила. Ця багниста вулиця, якою вона проїздила тисячі разів у роки війни, якою вона, вібравши голову в плечі, тікала гнана страхом під час облоги, коли навкруги вибухали снаряди, вулиця, бачена в в поспіху, гарячці і метушні відступу, тепер здавалася такою чужою, що з скарлет аж навертались сльози. За той рік, відколи Шерман покинув спалене місто і повернулися конфедерати, виросло вже немало нових будівель, однак довкола п'яти променів лишалося ще повно порожніх ділянок з купами задимленої битої цегли серед сміття, сухої трави та бур'янів. Місцями збереглися рештки знаних їй пам'яті будівель – цегляні стіни без даху, на яких відбивалося присмеркове денне світло, віконні порожнини, самотні комени. Де-не-де її око радо вирізнили почасти в вцілілі від вогню та снарядів знайомі крамниці, тепер уже відбудовані. Недавня цегляна кладка яскраво червоніла проти старих почорнілих стін. На фасадах нових крамниць над вікнами нових контор приємно було читати відомі її імена, але набагато частіше траплялися імена незнайомі. Особливо на десятках вивісок лікарів, адвокатів, торгівців Бавовною. Давніше вона знала, чи не всіх в Атланті, тож цей надмір незнайомих імен діяв на неї гнітюче. Зате підбадьорювало, коли вона бачила нові будівлі, що поставили над вулицею. Таких будівель був не один десяток, а поміж них траплялися і навіть триповерхові. Будівництво розгорталося повсюди. Дивлячись уздовж персикової вулиці, щоб трохи призвичаїти себе до вигляду Нової Атланти, Скарлет чула веселий перестук молотків та виляск пилок, бачила, як ростуть рештовання і як робітники вибираються драбинками на гору зі стосами цегли на плечах. Вона дивилась на улюблену вулицю і сльози застували її зір. «Вони спалили тебе», – думала вона. І зрівняли з землею, але не змогли доконати. Це їм виявилося надсилу, Ти знову відродишся, станеш така ж сама простора і ошатна, як була. Ідучи вперед Персиковою вулицею в супроводі мамки, яка перевальцем поспішала за нею, Скавль побачила, що на хідниках так само людно, як і в розпал війни, що життя кипить і нуртує в цьому відроджуваному місті, яке саме цим і припало їй до серця тоді, як давно це було коли вона вперше приїхала до тітоньки Туб. Здавалось, ані трохи не менше, ніж тоді повозів місило багнюку дороги. Ото тільки що не стало серед них конфедератських санітарних фургонів. Та ікони і мулів не менше тодішнього було припнуто до конов'язів перед дерев'яними тежками крамниць. Людей було повно на вулиці. Проте жодного з цих облич Скарлет не могла пригадати, як і більшості прізвищ на вивісках. То все були новоприїжджі, ординарні виглядом чоловіки з несмаком виряджені жінки. А ще вулиці чорніли від негрів, які не знали, що робити. Одні підпирали стіни, інші сиділи край хідника, дивлячись на повози. З наївною допитливістю дітей, які вперше в житті потрапили до цирку. «Понавипускали на волю чорних селюків», – пробурчала мамка. «Зроду, наче порядної коляски не бачили, та й нахавні ж такі». Вони і справді справляли враження нахабних, згодна була Скарлет, бо й на неї витріщалися дуже вже не церемонно. Але вона відразу й забула про них, бо знову її вразило, що так багато в місті синіх уніформ. Вони траплялися на кожному кроці – піші, верхи на конях, в армійських фургонах. Котрі снували вулицями, котрі стояли, заточуючись перед шинками. «Ніколи я до них не звикну», – подумала Скарлет, стискаючи кулаки. «Ніколи!» І кинула через плече. «Швидше, мамко! Щоб уже вибрати з цього юрмища!» «Зараз ось тільки про з-під Чорнюка!» – відказала голосно мамка, маючи на увазі парубка, що дражливо лінькуватою ходою сунув перед нею. Вона замахнулася на нього саквояжем, і він відскочив у бік. «Не подобається мені тут у місті міськ Карлет. Забагато янки та всяких цих звільненців. Краще, коли не так людно!» Як пройдемо п'ять променів, тоді буде легше. По Слизькому камінню вони перебралися через багнюку Декейторської вулиці і далі рушили Персиковою, де людей поменшало. Невдовзі дістались каплиці Веслі, біля якої Скарлет зупинилась була перевести подих того дня в 64-му році, коли бігла по доктора Міда. Вона глянула на каплицю і засміялась на весь голос, коротко і гірко. Мамка бливнула на неї підозріливим поглядом, але так і не задовольнила своєї допитливості. А Скарлет згадала, який жах її пройняв у той день, і погордливо скривилася до самої себе. Страх тоді обснував її всю, роз'їдав всередини. Вона боялась янки, боялась близьких пологів Мелані. Тепер їй було дивно, як вона могла піддатися страхам, не мов дитина, страхана незвичним гамором. Справді, бо яким дитям вона була, Гадаючи, ніби янки, пожежа, поразка півдня – це найгірше, що може її спіткати. Які це дрібниці проти смерті Елен і розумового розгляду Джералда, проти голоду і холоду, виснажливої праці і повсякчасного кошмару через непевність у завтрашньому дні? Як легко було б їй тепер виявити мужність перед обличчям ворожої армії? Але як важко протистояти тій небезпеці, що загрожувала Тарі? Ні. Вона вже більш нічого не боятиметься в житті, окрім злиднів. Ззаду показалася закрита карета. І Скарлет вступила на край хідника, щоб побачити, чи це хтось незнайомий. Бо до будинку тітоньки туп лишалося ще кілька кварталів. Карета вже порівнялася з ними. Скарлет і мамка нахилилися наперед. Скарлет навіть зобразила усмішку, готова привітатись, коли це у віконці промайнула жіноча голова. Руда аж червона, в гарній хутряній шапочці. Обидві жінки зразу ж опізнали одна одну, і Скарлет відсахнулась назад. То була краля-вотлінг. Скарлет ще встигла за коротку мить помітити зневажливо скривлене її лице. І треба ж таке, що перше знайоме обличчя, побачене в місті, виявилось кралине. «Хто це?» – з підозрою запитала мамка. «Вона впізнала вас, але не привіталася. І я ще з роду ні в кого не бачила такої барви волосся. Навіть у Тартонів такого не було. Воно...» «Чи не фарбоване?» «Фарбоване», – підтвердила одним словом Скарлет, наддаючи ходи. «То ви знаєтеся з фарбованою жінкою? І хто ж вона така? А скажіть!» «Вона з тих, кого звуть пропащими жінками», – коротко відповіла Скарлет. «І даю тобі слово, що я з нею не знаюся, тож успокойся врешті». «Боже, милосердний!» – вихопилась у мамки, яка від подиву навіть рота розтулила з неабиякою цікавістю, дивлячись у слід кареті. Вона ж не бачила жодної пропащої жінки, відколи проживала з Елен у саванні, а це понад 20 років тому і тепер щиро шкодувала, що не придивилась до кралі пильніше. І ще й виряджена як, і гарна карета, і куче у неї, промурмотіла мамка. І що це Господь Бог собі думає, дозволяє лихим жінкам утако жити, коли ми, люди чесні, ходимо голодні та босі. Господь давно вже облишив про нас думати. Люто кинула Скарлет. «Тільки не кажи мені, що мама перевернеться в могилі, чуючи мої слова». Вона хотіла б відчувати себе чеснотливішою і взагалі праведнішою за кралю, але не випадало. Бо ж якщо її план здійсниться, вона може опинитись у такому самому становищі, як і краля, і стати утриманкою того самого чоловіка. І хоч Скарлетані трохи не шкодувала за своїм рішенням, побачити саму себе в правдивому світлі було аж ніяк неприємно. «Не думатиму про це зараз», – сказала вона собі, прискорюючи ходу. Проминули ту ділянку, де раніше стояв будинок Мідів. Від нього лишились тільки дві кам'яні сходинки та стежка, що провадила в нікуди. На місці будинку Вайтінгів теж була гола земля. Навіть каміння під мурівку і цегляний димар зникли, лише видніли сліди фургонів, якими вивозили камінь та цеглу. А ось цегляний дім Елсінгів зберігся, ще й мав новий дах і новий другий поверх. Заселеним здавався і будинок Боннелів, попри всю свою вбогість, адже полагоджений він був абияк і покритий зверху грубими дошками замість гонту. Але жодної живої душі не видно було в цих двох будинках, ані у вікні, ані на ганку, з чого Скарлетт навіть зраділа. Вона зараз не мала найменшої охоти з ким-небудь розмовляти. Нарешті з'явилася на видноті нова шиферна покрівля і стіни з червоної цегли будинку тітоньки Туб. І серце Скарлетт стрепенулося. Який милостивий бог, що не ушкодив дім Надміру, бо хто б його відбудовував. Із двору виходив дядько Пітер з базарним кошиком через руку. Коли він побачив Скарлет і мамку, які стомлено простували вулицею, широка недовірлива усмішка освітила його чорне обличчя. «Я просто цілувала цього старого дурня, така я йому рада», – подумала Скарлет і весело гукнула. «А ну, номер щі, діставай дітонщину непритомну пляшку, Пітере, бо це і справді я». Цього дня на вечерю в Туб туп були неминучі мамалига і сушений горох. І скарлет, споживаючи їх, присяглася подумки, що з її столу назавжди зникнуть ці дві страви, коли вона розживеться на гроші. І хоч би якою ціною, а гроші вона роздобуде. І матиме їх не тільки на сплату податків за тару. сяк чи так, рано чи пізно, але в неї буде багато грошей, навіть якщо для цього доведеться вчинити і вбивство. При жовтому світлі лампи у вітальні вона розпитувала Туб про її фінансовий стан, нишком сподіваючись, а що, як Чарльзова рідня, спроможеться позичити їй потрібні кошти. Скарлет не дуже і крилася зі своїми розпитами, але стара, зрадівши родичці, з якою може розважити душу, навіть не помічала, що у неї просто вивідують певні дані. Зі слізми на очах Туб стала детально викладати свої знегоди. Вона і сама не знала, де поділись її ферми, і нерухомість у місті, і гроші, але факт, що все кудись розпливлося. В усьому разі, так запевняв сестру братчик Генрі. Він не мав змоги сплатити податок за її маєтність. Усе крім будинку, в якому вона живе, розвіялось на порох. Та й цей будинок, про що туп ніколи не забувала, зовсім їй не належить, а становить спільну власність Мелані й Скарлет. За нього братчик Генрі якось уже зібрався з грішми і таки сплатив податок. На прожиття він, правда, дає їй щомісяця дещицю, і вона, як це непринизливо, мусить брати в нього гроші, бо ж інакше і не проживе. Братчик Генрі каже, що не знає, як стулить кінці з кінцями, такий тягар на нього звалився. Та й подгадки височезні – хоча він, мабуть, прибріхує. Грошей у ньоготь мать менна, він просто мені не дуже хоче давати. Але Скарлет знала, що дядечко Генрі не прибріхує. Про це свідчили його листи, які вона одержала з приводу Чарзової власності. Старий правник мужньо боровся, щоб зберегти для Вейда і Скарлет бодай будинок та земельну ділянку, де раніше стояв склад, і йому зовсім нелегко було сплачувати за неї податки. В нього, звичайно, ніяких грошей нема, похмуро думала Скарлетт. «Що ж, викрослю його Ютуб з мого списку. Лишається тільки Рет. Я мушу на це піти. Доведеться. Але не треба зараз цим сушити голови. Мені треба перевести розмову на Рета і мимохідно тякнути, щоб вона запросила його на завтра». Скарлет усміхнулася і міцно стисла в руках пухкій долоні старої. «Дорогенька тітонько, облишмо цю прикру розмову про гроші. Забудьмо про них. Краще поговоримо про щось приємніше». Ви повинні розказати мені всі новини про наших давніх друзів. Як ведеться місіс Мерівезер? Як Мейбл? Креол, її я чула, вернувся додому цілий і здоровий. А як поживають Елсінг і доктор Міт з дружиною? Дитяче личко дріботу відразу проясніла сльози перестала не бігати на очі. Вона заходилась докладно розповідати про своїх давніх знайомих, що вони поробляють, як одягаються, що їдять та думають. Жах чувся в її голосі, коли вона повідомила, що місіс Марівезер та Мейбл задля заробітку – це ще до того, як Рене Пікар повернувся з війни – заходилися пекти пироги і продавати їх солдатам янки. Уявити лише, що часом з двадцятиро янки стовбичили на подвір'ю Мерівезерів, чекаючи, поки спечуться її пироги. А тепер, коли вернувся Рене… Він і сам щодня їздить старим фургоном до табору Янки і продає там солдатам кекси, пироги та бісквіти. Місіс Миріва каже, що як заробить трохи грошей, то відкрий пекарню серед місті. Вона, туп, не хоче її ганити, але все-таки. Що зі неї самої, сказала туп, то вона радше померла б з голоду, ніж мала б якісь справи з Янки. Вона заприсяглася кидати зневажливий погляд на кожного солдата Янки, якого здибає в місті, і демонстративно переходити на другий бік вулиці – «Хоча», – сказала вона, – «у сльоту це не дуже й зручно». з цих слів стало ясно, що міс Дріботуб в ім'я вірності Конфедерації готова на будь-які жертви, навіть черевички в багнюці забруднити. А місіс Сміт і доктор, вони втратили будинок, коли янки спалили місто і вже не мали ні коштів, ні охоти відбудовуватись, адже обидва їхні сини – Філ, і Дарсі – полягли на війні. Місіс Сміт заявила, що їй і не треба тепер домівки. Бо яка це була б домівка без дітей та онуків? Вони стали дуже самотні і перебралися мешкати до Елсінгів, які відновили зруйновану частину свого будинку. Подружжя Вайтінгів теж має там кімнату, і місіс Боннел наміряється й собі туди перейти, коли їй пощастить свій власний дім винайняти котромусь офіцерові Янки з родиною. «Але як їм усім там стає місця?» – скрикнула Скарлет. «Та ж крім місіс Елсінг, там і Фенні, і Гью». Місіс Елсінг і Фенні сплять у вітальні, а г'ю мансарді, пояснила Туб, добре знаючи хатній розпорядок усіх своїх приятелек. Моя Люба, мені прикро це розповідати вам, але… Місіс Елсінг називає їх платними гістьми, хоча… Туб стушила голос. Насправді вони звичайнісінькі пенсіонери. Місіс Елсінг просто-напросто отримує пансіон. Можете собі уявити, як це жахливо. Як на мене це навіть чудово, коротко відказала Скарлетт. Я була б тільки рада, якби торік у нас у Тарі були платні гості, а не дармові пенсіонери. Може, тоді б ми менше зубожіли. Як ви можете таке казати, Скарлет? Ваша бідна матінка перевернулася б у могилі, почувши, що в Тарі з гостей правлять гроші. Звичайно, місіс Елсінг просто мусила піти на це, бо хоча вона непогано шила, а Фені розмальовувала порцеляну, і Гю дещо заробляв з продажу дров, вони однаково не могли звести кінці з кінцями. Уявляєте, наш голубчик Гю мусить продавати дрова, а він же так хотів стати добрим адвокатом. Мене аж на плач верне, як подумаю, за що доводиться братись нашим хлопчикам. А у Скарлет зринули в пам'яті ряди бавовникових кущів, під сліпуче спекотним сонцем тари, і пригадалася, як мила спина, коли доводилось без кінця згинатися над тими кущами, та які вона понатирала мозолі на долонях, коли орала землю плугом. І вона подумала собі, що нема чого також співчувати Гю Елсінгові. Ну і не тянка ж ця стара до Репа туп, навколо неї самі руїни, а вона ніби нічого не бачить. Якщо йому не довподобно продавати дрова, чому він не візьметься за адвокатську практику? Чи, може, в Атланті вже нема роботи правникам? О, ні, люба, роботи є, та й багато як. Тепер же мало не кожен з кимось позивається. Адже все довкола спалено, межові смуги понищено, ніхто не знає, де його земля починається, де кінчається, але на цих позвах нічого не заробиш, бо ні в кого нема грошей. Тож богю і взявся за дрова. Ой, я мало не забула, я вам не писала. У Фені Елсінг завтра ввечері весілля, і ви, звичайно, повинні там бути. Місіс Елсінг ще і як зрадіє вам, коли ви вже в місті. Сподіваюсь, ви маєте і іншу сукню, крім цієї, що на вас. Це не означає, що ця не дуже ладна, але розумієте, голубонько, вона трохи приношена. Отже, у вас і гарна сукня? Я дуже рада, бо ж це вряджатимуть перше справжнє весілля у нас в Атланті після приходу Янки. Буде торти, вино і танці згодом. Хоч я не розумію, як Елсінгів на це все стане. Вони ж такі зубожені. А з ким Фенні одружується? Мені здавалося, що оскільки Даллас смаклюр загинув під Геттісбергом, не треба голубонько осуджувати Фенні. Не всі ж так шанують пам'ять загиблих, як ви пам'ять бідного Чарлі. Але дайте, ну я згадаю, як пак його звуть. Ніколи не запам'ятовую прізвищ. Том якийсь там. Я добре знала його матір, ми разом навчались у дівочому пансіоні в Лагранджі. Вона з Лаграндських Томплінсонів. А її мати була зараз зараз Перкінс, Паркінс. Паркінсон, саме так, зі Спарти. Дуже порядна родина, тільки я знаю, що не повинна б цього казати. Але мені просто не зрозуміло, як Фенні може виходити за нього заміж. Він що, випиває чи? Та ні, що ви. На вдачу він чудовий, тільки розумієте. Осколком йому поранило нижню частину тіла і щось там ушкодило в ногах. Вони в нього. Вони. Мені неприємно вживати це слово, але хода його розкарякувата. Від цього він має вульгарний вигляд, коли ходить. Одне слово – це не дуже гарно, як дивитись. Не розумію, чому вона з ним одружується. Але треба ж дівчатам з кимось одружуватись. Не конче і треба, трохи надувшись, відповіла Туб. Я ось і без цього прожила. Люба тітонька, я ж зовсім не це мала на увазі. Всі знають, який ви мали успіх, та й тепер ще маєте. Взяти хоча б судю Карлтона, він так ласо поглядав на вас, аж я... Ой, облиште, Скарлет, цей старий Бевсь, пирхнула туп, яка вже знов була в доброму гуморі. Але нехай там як, а Фенні мала такий успіх, що могла б зробити кращу партію. І я не вірю, щоб вона закохалася в цього Тома, як його там. І не вірю, що вона вже відійшла після загибелі дала самаклюра. Але вона ж не схожа на вас, голубенько. Ви он залишаєтесь вірною дорогому Чарлі. Дарма, що десятки разів могли б оживити заміж. Меллі і я, ми не раз казали, як ви шануєте його пам'ять. Хоча всі навколо в один голос твердили, що ви холодна кокетка. Скарлет повз повзвуха це нетактовне свідчення і вправно спрямовувала туп на розповідь то про одного знайомого, то про іншого. Хоч самій картіле якнайшвидше дізнатися, як там Ред. Спитати прямо про нього і зразу після приїзду аж ніяк не годилося. Це могло б скерувати думки старої леді у зовсім небажаному напрямку. Туб ще матиме час розвинути свої підозри, якщо Ред не погодиться на одруження. А тітінька й далі собі жваво строкотіла, мов дитина, рада, що знайшлася слухачка. Справи в Атланті зовсім кепська, казала вона. І все... Через сваволю республіканців. Кінця краю цьому не видно, а найгірше те, що вони задурманюють бідних чорнюків. Люба моя, та ж вони хочуть дати чорнюкам право голосу. Чи ви чули коли-небудь більшу дурість? Хоча я не знаю, але як оце подумаю, то дядько Пітер куди більш тямущий і вихованіший за будь-якого республіканця. І якраз через добрі манери він і не погодиться голосувати. Але от іншим чорнюкам то й затуркали цим голови. І декотрі з них... Такої зухвалості набрались. Смерком стало небезпечно з'явитись на вулиці, бо навіть серед білого дня можуть зипкнути даму східника просто в болото. А коли хтось з джентльменів спробує запротестувати його під арешт і... Ой, голубонька, а чи сказала я вам, що капітан Батлер сидить у в'язниці? Ред Батлер? Хоч як ця новина вразила Скарлет, все-таки вона зраділа, що тітенька Туб позбавила її потреби самій переводити мову на Рета. «А вже ж він!» – візбудження, щоки утуп зарожевіли, і вона аж випросталась у кріслі. «Саме зараз він сидить у в'язниці за те, що вбив негра, і його, можливо, навіть повісять! Уявляєте, капітан Батлер на шибениці!» На хвильку Скарлет забило дух, і вона мовчки втупилась у повнотілу стару леді, яка страшенно тішилась, що її повідомлення справила таке враження. Поки що це не доведено, але хтось убив Чорнюка, який чіплявся до білої жінки. Янки дуже рятують, бо останнім часом уже чимало таких нахап негрів убито. Вони не можуть нічого довести у справі капітана Батлера, але хочуть на його прикладі провчити інших, так гадає доктор Міт. І ще він каже, що як відправлять його на Шибиноцю, то це вперше Янків чинять по правді, хоч я вже тут не знаю. І подумайте лише... Рівно тиждень тому капітан Батлер був у мене в домі, подарував присмаченню щуку і ще раз про вас, і сказав, що потерпає, чи не образились ви на нього під час облоги, і що ви можете до віку йому не пробачити. А чи довго він ще сидітиме у в'язниці? Ніхто не знає, мабуть, аж поки його повісять, хоча, може, вони таки не зможуть довести, що то він. «Правда, Янки це не дуже і обходить. Винен він чи не винен. Їм би, аби лише когось повісити. Вони страшенно стривожені!» Туп таємниче притишила голос. «Через цей куклу з клан!» «А у вас в окрузі є куклу з клан?» «Я певна, що є!» «Просто Ешлі не каже вам, дівчатам!» «Ті!» хто туди входить, начебто не мають права про це розповідати. Вони роз'їжджають верхи цілу ніч, прибрані за приводів і з'являються до зайців кваяжників які награбували грошей, та до негрів, які вже дуже розбестились. Часом вони лише налякають їх і порадять забиратися геть з Атланти, а як ті не послухають, то й відшмагають. І далі тут мовила пошипки, навіть їх вб'ють, а трупа кинуть на видноті і папірця пришпилять від куклу склану. Отож, янки дуже люті на них, і хочуть, буде на комусь відігратись. Але Гю Елсінг казав мені, що навряд чи капітана Батлера повісять. Боянки гадають, ніби він знає, де гроші сховано. Тільки мовчать про це. Тож вони хочуть присилувати його, щоб заговорив. Гроші? А ви не чули? Невже я вам не писала? Голубонько, та ви просто закопали себе у цій тарі. Все місто аж гулом гуло, коли капітан Батлер повернувся сюди з породистим конем, з каретою маючи повні кишені доларів, тоді як усі ми не знали, за що шматок хліба купити. Всі страшенно обурилися. Цей спекулянт, що повсякчас клепав усяку гидоту на конфедерацію, має тепер стільки грошей, а от ми поробилися з злидарями. І кожному кортіло дізнатись, як це він примудрився врятувати свої гроші, тільки ні в кого не стало духу спитати його. Я одна зважилась і спитала, а він засміявся і сказав, запевняю вас, що неправедним шляхом. Ви ж знаєте, як важко видобути з нього щось певне. Та він ж розбагатів під час блокади. Звичайно, Любонько, почасти його гроші саме з цього джерела. Але це тільки мала часточка теперішніх його статків. Усі, в тому числі і Янки, вважають, що він десь приховав мільйони доларів золотом з грошей конфедератського уряду. Мільйони? І золотом? А то ж, Любонько, бо де ж поділися золото нашої конфедерації? Хтось таки його загріб. І чом би капітан Батлер не міг бути одним з таких загрібачів? Янки припускали, що золото забрав з собою президент Девіс, виїжджаючи з Річмонда. Та коли схопили бідолаху, при ньому і Ценда не знайшли. Після того, як війна скінчилася, державна скарбниця виявилась порожня, тож усі гадають, що це хтось із блокадників перехопив золото, а тепер сидить і ні пари з уст. «Мільйони із золотом, але як же?» А хіба капітан Батлер не перевозив тисячі пак бавовни до Англії та на САУ, щоб продавати там з доручення уряду конфедерації?» – тріумфально спитала Туб. «Не тільки власну бавовну, а й урядову!» «А ви ж знаєте, по якій ціні йшла бавовна у Англії у роки війни? Яку заправиш за такої продаси? Він був уповноважений діяти в імені нашого уряду. Вважалося, що він спродає бавовну і за гроші купує для нас зброю». Ну, а коли кільце блокади замкнулося і вже ніяк було доставляти зброю, то він же і одної сотою виручених забавовних грошей не встиг витратити. І там в англійських банках осіли цілі мільйони доларів, що їх вклали капітан Батлер та інші блокадні спекулянти на той час, поки ослав блокада. І вкладали вони ці гроші безперечно не на рахунок конфедерації, вони вкладали їх на свої власні рахунки, і ці гроші й досі там, після капітуляції, Усі тільки говорять про це і осуджують блокадних спекулянтів немилосердно, а коли Янки посадили капітана Батлера за вбивство Чорнюка, до них певно дійшли ці чутки, і вони не посіли на нього, щоб сказав де гроші. Розумієте, усі кошти конфедерації належать тепер Янкі, тобто вони так вважають, але капітан Батлер затявся, ніби нічого про це не знає. Доктор Мід каже, що їм однаково треба його повісити, хоч це й за велика честь для такого сладіяки і здирника. «Дорогенька, але ж у вас і вигляд, вам не добре. Це все я своїм базіканням, геш? Він один час був ваш кавалер, я знаю, але мені здавалося, ви давно його відшили. Щодо мене особисто, то я ніколи не була в захопленні від нього. Він такий пройдисвіт. світ». «Ніякий він мені не приятель», – зробивши над собою зусилля, – промовила Скарлет. «Я з ним посварилася під час облоги, коли ви виїхали до Мейкона. А де ж він сидить?» «У пожежні біля центрального майдану». «У пожежні?» – тітенька Туб зайшлася сміхом. «А так, у пожежні. Янки перетворили її на військову в'язницю. Вони розмістилися в бараках навколо майдану, де міська управа, а пожежня трохи далі за майданом, на бічній вулиці. Отож там і сидить капітан Батлер». «А ще скарлет. Учора я почула прикумедну історію про нього. Забула від кого саме. Ви ж знаєте, який він завжди був чистій? Справжній денді. Так ото посадили його в пожежню і не дають йому змоги скупатися, а він день от день вимагає лазні, і вони врешті вивели його з камери на Майдан і показують такі довге корите, якого коні п'ють воду, і де увесь полк, щойно мився в тій самій воді, і кажуть йому – ось, будь ласка, купайся. А він їм – ні, я волію свій питом південський леп, ніж цей Янківський. Скарлет слухала, як стара самозаботньо вела свою річ далі й далі, але слів уже не чула. Мозок її заполонили дві думки, що Рет має більше грошей, ніж навіть вона сподівалася, і що він у в'язниці. Те, що його заарештували і, можливо, повісять, трохи змінювало ситуацію, однак тільки на краще. Скарлет не дуже переймалася тим, що його можуть повісити. Її всю поглинав власний клопіт, власна грошова скрута, і їй було не до того, щоб морочити голову долею Рета. Та і вона була майже згодна з доктором Мідом, що Шибениця – за велика честь для нього. Будь-який чоловік, коли він покинув жінку серед ночі на розпутті між двома супротивними арміями, бо йому бач припекло битися за вже програну справу, заслуговує на Шибеницю. Але ось коли б їй вдалося одружити на собі, поки він у тюрмі, тоді всі ці мільйони після його страти дісталися б їй і тільки їй. А якби шлюб не вигорів, може вона стягне з нього позичку, пообіцявши одружитися з ним, коли його звільнять, або пообіцявши, та будь-що можна пообіцяти. Якби ж його повісили, то їй взагалі не довелося б ні за що розраховуватись. Якусь часину в її розпаленій уяві снувалися думки про те, як вона стане вдовою завдяки доречному втручанню уряду Янки. Мільйони золотом! Вона тоді зможе відремонтувати будинок у тарі, міняти робочі руки і на багатьох милях землі виростити бавовник, і накупить гарних суконь, і їстиме все, що захоче, і подбає про Сюлін та Керін, і увейда буде найдобріша їжа, і щічки його заокругляться, і він матиме теплу одежу, й гувернантку, а згодом піде до університету, і не ростиме босяцюрою та неоком, як білий злидень. І тата доглядатиме путній лікар. А щодо Ешлі. «О, чого вона тільки не зробить задля Ешлі?» Тітонька дріботу раптом урвала цей монолог і занепокоєно спитала. «Чого тобі, мамко?» І Скарлет, прибудившись із своїх марень, побачила у дверях мамку. Руки згорнуті під фартухом, в очах гострий пронизуватий погляд. Скарлет подумала, а чи довго вона стоїть так? І чи багато вона почула і побачила? Мабуть, так і все, як свідчив поблиск в її очах. Міс Скарлет либонь втомилася, я гадаю, краще й лягти. Я й справді втомлена, мовила скарлет, зводячись на ноги й дивлячись на мамку безпорадно, як мала дитина. Та й до того наче застудилася. Ви не розсердитесь тідько туп, якщо я завтра вдень полежу в ліжку і не піду з вами по гостях. Я ж можу. Сходити в гості й в інший час, а мені так хочеться побувати завтра ввечері на весіллі у фенні, але якщо я не виграюсь у постелі, горло мене ще дужче розболиться, а полежавши день, я і оклигою. На обличчі в мамки з'явилась деяка стурбованість, коли вона помацала руки скарлет і приглянулась до неї ближче. Скарлет мала такий хворобливий вигляд збудження від її думок раптово вляглося, лице зробилося бліде, тіло затремтіло дрібним дрожем. Ручки у вас ласочку, мов крижинки, лягайте на в постіль, а я запарю вам чаю сасафрасу і принесу гарячу цеглинку, аби ви припітніли. Яка ж бо я не тямуща. скрикнула пухкенька стара леді, схопившись з крісла і погладжуючи скарли по плечах. Торохкочу й торохкочу, а про вас і не подумала. Любонько, лишайтеся завтра цілий день у постелі, спочивайте собі, ми якраз і набалакаємось досхочу. Хоча ні, дорогенька, ні, я не зможу посидіти з вами. Я ж обіцяла завтра побути в місіс Бомел, у неї гриб і в її куховарці також. Це дуже доречно, що приїхала мамка, я страшенна рада. Вранці підеш зі мною, допоможеш мені. Мамка стала підганяти скали та швидше йшла на гору, стурбовано бурмочучи про холодні руки і благенькі черевички, а та, вдаючи святу покору, тішилась у душі, що все начебто владналось, як вона хотіла. Аби тільки пощастило приспати мамчину пильність і спровадити її вранці з дому, то було б чудово. Вона тоді вибралася б до Янківської в'язниці побачитись з ретом. Коли вони підіймалися сходами, зодалеку почувся гуркіт грому. І Скарлет, зупинившись на такій знайомій їй площадинці між поверхами, подумала, що це схоже на гарматний гук під час облоги. Вона аж дригнулась. Мабуть, громовиця вже, до віку нагадуватиме їй канонаду і війну.